Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu an muhammad al-abrahu wa rasul salallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bih insanin ila yawm al-deen Wa salam wa tasliman kathira amman ba'ad Alhamdulillah sikala putih Allah Rabbil Salam wa tidak ada sesembahan yang boleh disembah, dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sepenuh baginya, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah Allah dan juga Rasul-Nya Salawat dan salam, semoga senantiasa, Allah SWT memimpahkan kepada beliau, keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadir sekalian para jemaah Umrah dan juga para penjarah Mesir Nabawi Para mukimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiah, rahimahullah. Sampai kita kepada hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Itulah masalah sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Terakhir kita membaca sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim Allahu ashaddu farahan min 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Kemudian diterangkan dengan hadis-hadis yang lain. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yataha yadhaku Allah ila rajulaini Yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadakulul jannah Mutafakun alaih Dan sabda Nabi SAW Yang artinya Allah tertawa Kepada dua orang laki-laki Salah satu di antara keduanya Membunuh yang lain Kilahuma yadakulul jannah Keduanya masuk ke dalam surga Muttafaqun alaih di sini Muttafaqun alaih Yaitu diwadirukan oleh Dua imam Al-Bukhari Dan juga imam Muslim Belum mengatakan Sallallahu alaihi wasallam, sallam Yabhakullah Ila rajulain Allah tertawa kepada Dua orang laki-laki Yaktulu Ahaduhuma al-akhir Salah seorang di antara keduanya membunuh yang lain. Kila huma jannah, keduanya masuk ke dalam ke dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang sahih bahkan mencapai derajat yang paling tinggi di dalam kesahihan. Yaitu diriwayatkan sekaligus oleh dua imam, yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari, kemudian yang kedua adalah Al-Imam Muslim. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan hadis ini menunjukkan satu sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang harus kita imani dan harus kita yakini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud adalah sifatut qahik Iaitu sifat tertawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tertawa kepada dua orang laki-laki dan ini jelas maknanya beliau mengatakan ia berhakul Allah ulla rojulain Allah tertawa kepada dua orang laki-laki dan makna Abu Da'iq di dalam bahasa Arab maknanya jelas dan maknanya maklum diketahui. Oleh kerana itu seorang Muslim kewajipan dia ketika mendengar hadis seperti ini yang pertama adalah. Menetapkan sifat ini Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Harus dia yakini Dan harus dia tetapkan bahwa Sifat al-tahik dan tertawa ini Adalah termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Karena Rasulullah s.a.w. Telah mengabarkan Di dalam hadis yang sahih Dan beliau s.a.w. Adalah A'lamun nasa billah beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah paling mengenal Allah paling mengenal sifat sifatnya nya Jadi dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan atqakum wa a'lamukum billahi ana atqakum wa a'lamukum billahi ana orang yang paling bertakwa dan orang yang paling mengenal Allah di antara kalian adalah aku. Yaitu siapa Rasulullah SAW. Jadi beliau yang paling mengenal tentang sifat Allah, paling mengenal tentang nama-nama dan juga sifat Allah ajaib-ajaib daripada kita. Dan beliau SAW telah mengabarkan ya kepada kita bahasanya di antara sifat Allah adalah abwahi Al yaitu tersalah. Demikian pula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur. Asdapunnas orang orang yang paling jujur di dalam ucapannya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sadiqul masduq orang yang jujur dan dijujuri Ya dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang yang amin, yang terpercaya dan tidak pernah beliau berdusta. Ya, baik kepada orang yang sebaya, orang yang lebih tua, bahkan kepada anak kecil beliau tidak pernah berdusta. Bahkan ketika beliau bercanda dengan yang lain, bercanda-bercanda dengan sebagian sahabatnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan kalimat dusta abadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang shadiq, orang yang jujur. Ya dan seandainya beliau berdusta yang di dalam Yang menyampaikan wahyu Tentunya Allah SWT akan Akan menghadap beliau Sebagaimana firman Allah Walau taqawal alayna Ba'tul aqawin La'afadna minhu bil yamin Ya seandainya Muhammad itu berdusta atas nama kami Yang nisaya kami akan Menghadap dia Beliau Alaihi Wasallam ya ketika mengabarkan kepada kita Dengan Kabar-kabar dengan hadits-hadits yang berisi tentang sifat Allah, maka beliau saw tidak berdusta. Beliau adalah yang pertama paling mengenal Allah swt dan juga orang yang jujur di dalam menyampaikan wahyu. Demikian pula beliau saw adalah afshah nas, orang yang paling fasih ucapannya. Ia ya, ketika beliau menyampaikan hadits, ia ya, kepada para sahabat raudilah anhum. Ya maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afsahun nas orang yang paling fasih ucapannya Jadi orang yang paling aalam, orang yang paling mengenal Allah. Dan beliau adalah orang yang paling jujur dan beliau adalah orang yang paling fasih dan paling pandai di dalam menyampaikan. Maka kewajiban kita sebagai seorang yang beriman yang ketika mendengar hadis tentang sifat Allah azza wajalla Baik sifat yang tersebut di dalam hadis ini Maupun sifat-sifat yang lain Maka kewajiban kita yang pertama adalah apa? Beriman dan Meyakini yang sebagaimana datangnya Kemudian yang kedua Tidak boleh kita yakini Sifat tersebut Serupa dengan sifat makhluk Jadi yang pertama kita apakan tadi? Kita imani. Kemudian yang kedua Tidak boleh kita yakini Bahawa sifat tersebut sama dengan sifat makhluk Tapi kita katakan Sifat tersebut adalah tetap bagi Allah Sesuai dengan keagungan Allah SWT Dan tidak sama dengan sifat makhluk Betul makhluk memiliki sifat tertawa Ya tetapi sifat tertawa yang Allah miliki Berbeda dengan sifat tertawa yang dimiliki oleh, oleh makhluk Sifat tertawa yang Allah miliki adalah Sesuai dengan keagungan Allah azza SWT Dan tidak boleh kita samakan Ya sifat tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Karena Allah Swt mengatakan, leisah kami terhijai tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Ya, dengan demikian, ia ya, seseorang sudah menggabungkan antara dua cara dan keduanya harus dipakai. Ia ya, harus kita gunakan di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah ajaib-ajaib. Yang pertama adalah isbatun bilatagtil. Ya isbatun bila ta'til Yaitu kita menetapkan Dan tidak boleh kita menafikan Itbatun bila tasbih Ya, itbatun bila tasbih Kita menetapkan Dan tidak boleh kita menyerupakan Ya, sifat tersebut dengan sifat makhluk Demikian pula Tanzimun bila ta'til Ya, kita menyucikan Allah Ya, menyucikan Allah tanpa kita Harus menafikan sifat-sifatnya Ya, karena sebagian Ya, terjerumus Ya, terkadang mereka menetapkan Ya, sifat Allah Tetapi terjerumus di dalam tasbih Ya, menetapkan sifat Allah Tetapi terjerumus di dalam tasbih Yaitu menyerupakan sifat Allah Dengan sifat makhluk Ini gak boleh Atau terkadang ingin menyucikan Allah Tetapi dia terjerumus Di dalam ta'tir Yaitu menafikan Allah dari Dari, dari sifat Ada Ya karena ingin menyucikan Allah Ya dari sifat makhluk Ya dari sifat-sifat yang kurang Sehingga dia mengatakan Ya Allah tidak memiliki ini Allah tidak memiliki itu Padahal Allah sudah mengabarkan Demikian pula Rasulullah SAW Sudah mengabarkan Ya seperti Mu'tazilah misalnya Yang mereka mengatakan bahasanya Allah alim tetapi tidak punya ilmu Ya Allah al-alim Allah adalah al-alim tetapi tidak punya ilmu. Kenapa mereka mengatakan kalau kita tetapkan ilmu bagi Allah berarti sama dengan ilmu makhluk? Karena makhluk juga memiliki apa? Memiliki ilmu. Sehingga mereka menafikan sifat ilmu dari dari Allah. Menetapkan namanya tetapi menafikan sifatnya. Katakan bahasanya Allah Ar-Rahman di antara namanya adalah Ar-Rahman tetapi tidak memiliki sifat Rahmah, kasih sayang. Kenapa? Mereka mengatakan, karena kalau kita tetapkan Allah memiliki rahmat, berarti sama dengan rahmatnya makhluk. Ya, sehingga mereka ingin menyucikan Allah, tetapi terjerumus di dalam ta'til, yaitu menafikan Allah dari sifat. Dan jahmiah lebih parah lagi. Ya, karena mereka menafikan nama sekaligus sifat. Ya Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang banyak, bahasanya Allah memiliki nama Al-Alim, Al-Hakim. Ya, Al-Ghafur, ar rahman ar rahim Kami mereka jahmia karena ingin menyucikan Allah dari kekurangan. Asalnya mereka menafikan nama Allah Swt. Ya, ada pun ahlu sunnah wal jamaah, maka Allah telah memberikan taufik ya kepada mereka karena mereka mengumpulkan dua perkara ini. Yang pertama mereka mengisbat, iaitu ya, mereka menetapkan sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua mereka ya me menyucikan Allah yaitu me menyucikan Allah dari tasbih ya me menyucikan Allah dari tasbih yaitu bahasanya Allah swt memiliki sifat-sifat tersebut sebagaimana datang kabarnya kepada kita tetapi sifat tersebut tidak serupa dengan sifat makhluk ini adalah akidah al sunnah wal jama'ah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw dan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in Demikian pula ini yang diyakini oleh Imam yang empat Baik Imam Abu Hanifah Ya Imam Malik, Imam Syafi'i Dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahumullah Baik Kemudian Ila Rajulaini Yatatulu Ahaduhuma Al-Akhar Allah tertawa kepada dua orang laki-laki Yang salah satu di antara keduanya membunuh yang lain Ya dan nanti akan kita sebut, kita lengkapi makna hadisnya. Kila humayyadul jannah keduanya masuk ke dalam ke dalam surga. Jadi keduanya sal, saling membunuh satu dengan yang lain, yang satunya terbunuh. Tetapi ternyata Allah akhirnya memasukkan keduanya ke dalam ke dalam surga. Allah tertawa kepada dua orang tersebut. Dan ini ada kelanjutannya yang disebutkan. Mengapa keduanya masuk ke dalam, ke dalam surga Ya, sebutkan di dalam hadisnya, ya secara singkat Bahasanya keduanya adalah seorang muslim Dan juga orang yang kafir Keduanya berperang, berperang. Tentunya yang muslim adalah berperang visabilillah Dia ingin menegakkan kalimat Allah Meninggikan kalimat Allah Berjihad visabilillah Kemudian terbunuh di dalam peperangan yang membunuh siapa? Orang yang orang yang kafir. Ya orang yang kafir membunuh seorang Muslim. Dan tentunya ini adalah sebuah dosa besar. Ya dan orang yang kafir apabila dia meninggal dunia dalam keadaan kafir maka telah di akhirat dia diadap dengan kekafirannya dan juga dengan dosa-dosa yang dia miliki. Ya dengan kekafirannya dia diadap. Demikian pula dosa-dosa yang dia lakukan, ya seperti berzina atau membunuh atau riba atau yang lain, dia akan diadap dengan sebab melakukan dosa-dosa tersebut. Dia membunuh seorang Muslim, ya dan membunuh seorang mukmin seorang Muslim, Allah Swt mengatakan, وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَّعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, Orang yang beriman Muta'amidan dengan sengaja Maka balasannya adalah Jahannam khalidan fiha Dia kekal di dalamnya Wa ghadi wa allahu alaih Dan Allah murka kepada orang tersebut Wa la'anahu Dan Allah akan melaknatnya Dan Allah akan menyediakan baginya jahann uh, Azab yang sangat besar Ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Di dalam sebuah hadis yang lain Ya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Sungguh hilangnya dunia dan seisinya Itu lebih ringan di sisi Allah Daripada dibunuhnya seorang mukmin. Ya sungguh hilangnya dunia dan seisinya Ya yang di dalamnya ada barang-barang yang berharga Barang-barang yang mewah Yang harganya tidak terhiga Kata, kata Rasulullah SAW Itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang yang beriman satu orang yang beriman saja ini perkara yang besar di sisi Allah swt ya jadi orang kafir ini dia membunuh seorang yang sedang berjihad Bismillah dan dia masuk ke dalam surga yaitu muslim tersebut ya karena dia berjihad Bismillah dengan ikhlas karena Allah yaitu ingin meninggikan kalimat Allah kemudian dia mati syahid maka dia masuk ke dalam Jannah. Dan ini menunjukkan Tentang keutamaan jihad Fisahidillah Dan bahasanya orang yang meninggal Syahid Dia dalam menegakkan kalimat Allah Dalam meninggikan kalimat Allah Maka dijanjikan masuk ke dalam jannah Kemudian Laki-laki yang kafir tadi Yang membunuh tadi Allah SWT memberikan karunia kepadanya Dengan taubat Dengan apa? Dengan taubat dibukakan hatinya untuk bertaubat kepada Allah Swt sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian berperang bersama-sama kaum muslimin, kemudian dia juga meninggal syahid fi fi sabidillah. Maka dia juga masuk ke dalam surga Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan di sini kila huma ia dah kuljannah. keduanya masuk ke dalam ke dalam syurga baik yang dibunuh maupun yang membunuh kenapa karena yang membunuh setelah itu taubat dan masuk ke dalam agama Islam dan meninggal fi sabillillah sebagaimana yang dibunuh baik yang di sini muttafaqun alaih diriwatkan oleh bukhari dan muslim dan di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang sahih ini ia ya, penetapan sifat abdahik yaitu tertawa bagi Allah swt sesuai dengan keadunan Allah Azza Wajalla. Kemudian yang kedua tentang keutamaan yang berperang dan juga berziat. Untuk bila Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya kau lihi. Taib atau sebelumnya saya bawakan di sini. Ya ucapan seorang imam. Dia ya, Di dalam adhan Imam Syafi'i Beliau adalah Muhammad Ibn Ishaq ibnu Khuzaimah Yang beliau bermadhab Syafi'i Dan meninggal pada tahun 311 Hijriah Itu pada abad yang keempat Kita sekarang di abad yang berapa? Ke-15 Ya, 15 Hijriah Ini meninggal pada tahun 311 Hijriah Ya, pada awal abad yang keempat Ibn Khuzaimah dia belum mengarang sebuah kitab namanya kitab at tauhid. Belum mengatakan rahimahullah. Bab zikr isbat dhahiki rabbina 'azza wa jalla bila sifatin tasifu jalla jallalahu. La wa la yushabahu dhahikuhu bidhahiki al-makhlukin. Fikihim kadalika. نؤمن بانه يضحك كما علم اعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفه ضحكه جل وعلا اذ الله عز وجل استاثر بصفه ضحكه لم يطلع لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم Mudahkannya. Mereka yang tidak mahu lam yubayyin lana yang tidak Bi'ilmihi Saya terjemahkan di sini Ini mahu mengikuti Allah, mereka yang tidak mahu mengikuti Allah, Tentang penyebutan Penyebutan Sifat mengikuti Allah, sifat tertawa Bagi Rabb kita Azza wa yang tidak mahu tak tahu dahiku jalan sanau, tanpa kita menyebutkan keiviyahnya. Ia ya boleh mengatakan bab tentang penetapan sifat tertawa bagi siapa bagi Allah. Tetapi bila sifatin tak tahu dahiku jalan sanau, iaitu tanpa kita menyebutkan bagaimana caranya, tanpa kita menyebutkan bagaimana caranya. لا ولا يشبه تاهيكه بتاهجي المخلوقين dan tidak boleh menyerupakan tertawanya Allah Dengan tertawanya makhluk Ya tidak boleh menyerupakan tertawanya Allah Dengan tertawanya makhluk Jadi kita tetapkan Dan tidak boleh kita serupakan وَضُحِكُهُمْ كَذَالِكُ Demikian pula kita tidak boleh menyerupakan Tertawanya makhluk dengan tertawanya Allah Bal أَكَنْ تَتَفِي Kata beliau bi allahu يَبْحَقُ kita beriman bahawasanya Allah tertawa. Beriman dan meyakini bahawasanya Allah tertawa. Sebagaimana Nabi SAW telah mengabarkan. Sebagaimana Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita. Dan kita diam. Ya, dari menyebutkan keifiyah. Menyebutkan bagaimana Allah tertawa. Ya, tidak boleh kita menyebutkan kaifiahnya tetapi kita diam ya dari menyebutkan kaifiah dari menyebutkan bagaimana Allah tertawa. Kenapa? Idallahu azza wajal istathara bi sifat dzahikihi. Karena Allah telah menyembunyikan sifat dan juga tata cara bagaimana Allah tertawa. Jadi yang dikabarkan kepada kita hanya sifatnya saja. Allah memiliki sifat Tertawa, Tetapi Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Lam yutli'na ala zarik. Allah tidak memberitahu kepada kita tentang yang demikian. Lalu kenapa kita membebani diri dengan mengatakan bahasanya tertawanya Allah demikian dan demikian. Atau ia ya, menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Padahal Allah tidak pernah mengabarkan. Demikian pula Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan. Fenahnu kawilun bima qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kami, yaitu kita sebagai ahlu sunnah mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dikatakan oleh beliau kita katakan apa yang beliau kabarkan maka kita benarkan ya karena kita sudah bersyahadat bahasanya Muhammad adalah Rasulullah kita sudah bersyahadat dan bersaksi dan syahadat isinya adalah janji Ya janji bahasanya kita ya mengakui ya bahawa Nabi saw adalah seorang Rasul beliau membawakan untuk kita risalah dari Allah azza wajalla di antaranya adalah kabar. Oleh itu kalau beliau mengabarkan tentang sesuatu maka harus kita benarkan apa yang beliau kabarkan. Musab di kami membenarkan yang demikian. Ini menunjukkan bahwa ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis yang mereka adalah ahli terhadap hadis nabi sallallahu alaihi wasallam biqulubina mumsitun dengan hati kami kami diam amma la lam yubayyin lana mimma stathara Allah bi ilmihi dengan hati kami kami diam dari apa yang tidak diterangkan kepada kami dari yang disembunyikan oleh Allah di dalam ilmunya jadi Allah subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita tentang sifat ini, tetapi Allah tidak menyebutkan kepada kita tentang keiviyannya, ya tentang tata caranya, tentang bagaimana ini tidak disebutkan kepada kita. Jadi kita beriman bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan ya sifat makhluknya. Baik, kemudian di sini saya sebutkan ucapan ulama yang lain yang meninggal pada tahun 360 hijriah. Beliau adalah Al Imam Abu Bakar Al Ajurri rahimahullah beliau sebutkan di dalam kitab Asy-Syariah. Beliau mengatakan babul imani bi anna Allah 'azza wa jalla yadhak. Bab tentang iman bahawa Allah 'azza wa jalla tertawa. Ya beliau menyebutkan di dalam kitab ini sebuah bab yang yang beliau beri, beri judul beriman bahwasanya Allah tertawa. I'lamu ketahuilah wa Allah wa iyyakum lir-rashadi minal qawli wal amal semoga Allah memberikan taufik kepada kami ya kepada kita dan juga kepada kalian untuk senantiasa lurus ya di dalam ucapan dan juga perbuatan I'lamu kata beliau ketahuilah anna ahlal haqqi yasifun Allah 'azza wa jalla bima wasafa bihi nafsuhu 'azza wa jalla Sesungguhnya Orang-orang yang ahlul hak, itu orang-orang yang berada di atas kebenaran, itu para ahlul hadis. Mereka mensifati Allah azza wajal dengan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ya ahlul hak, para ahlul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, mereka mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifat di dirinya dengan sifat tersebut. Wa bima wasafahu bihi rasuluhulullohul wasallam. Demikian pula dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di dalam apa? Di dalam hadis. Wa bima wasafahu bihi sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula dengan apa yang disifatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa hadza adhhabul ulama mimman mimman ittaba wa lam Dan ini kata beliau adalah mazhab para ulama. Ini adalah mazhab para Ulama yang mereka mengikuti Nabi saw dan tidak membuat sesuatu yang baru. Wa la fihi keif dan tidak boleh kita mengatakan di dalam sifat Allah keif. Bagaimana? Tidak boleh kita mengatakan bagaimana Allah tertawa. Ya, boleh mengatakan wa la fihi keif. Tidak boleh kita mengatakan di dalam masalah sifat Allah azza wajalla mengatakan ke bagaimana Allah memiliki sifat tersebut atau bagaimana sifat Allah tersebut balid taslimu lahu wal iman bihi tetapi kewajiban kita adalah menyerahkan diri kita dan juga beriman dengan sifat tersebut anna Allahu 'azza wa jall yadhak bahwasanya Allah tertawa kala ya ru'yanin nabiy s.a.w. alaihi wasallam wa ansahabatihi radhiyallahu anhum fala yungaru hadha فَلَا يُنْكِرُوا هَذَا إِلَّا مَنْ لَا يُحْمَدُ حَالُهُ عِنْدَى أَهْلِ الْحَقِ Kemudian mengatakan demikianlah diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya radiyallahu anhum maka tidak mengingkari sifat ini kecuali orang yang tidak terpuji Ya, tidak mengingkari sifat ini kecuali orang yang tidak terpuji ke keadaannya عِنْدَى أَهْلِ الْحَقِ di sisi para Pemilik kebenaran yaitu di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ini menunjukkan Ya akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Di dalam sifat al ini Dan saya sebutkan di sini satu lagi Ya ucapan dari Seorang ulama yang sebelum mereka Itu sebelum Ibn Khuzayma Demikian pula ya sebelum uh, Al-Ajurri Beliau adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Yang meninggal pada tahun 224 Hijriah jadi di awal abad yang ketiga Sebelum meninggalnya Imam Bukhari Ya Beliau mengatakan Ketika dikatakan kepada beliau Hadih al-ahadith Allati turwa Firru'yah Wal-kursi Wal-kursi Wal-kursi Mawdihul wal wal wal maw qadamain Wadzahiki Rabbina Min kunuti ibadihi Wa inna jahannama latamtali' Wasbahihal hilaf hadis, dia ya, dikatakan kepada beliau hadis hadis ini yang dirawayatkan tentang masalah ruh ya iaitu tentang masalah ruh melihat Allah demikian pula hadis bahasanya kursi adalah tempat kedua kaki Allah dan hadis tentang tertawanya Allah dari putus asa hamba-hambanya demikian pula bahasanya hadis tentang bahwa Jahannam akan penuh. Dan yang semisal dengan hadis-hadis ini Ya beliau ditanya tentang hadis-hadis yang diriwayatkan Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Maka Abu Ubaid Al-Qasim Ibn S.A. boleh mengatakan Qala rahimahullah Hadihil ahadithu haqqun la syakka fiha Rawaha thikats ba'duhum an ba'din Boleh mengatakan hadis-hadis ini adalah hak Hadis-hadis yang disebutkan tentang sifat-sifat tadi, yaitu bahasanya Allah akan dilihat, ya kita akan melihat Allah di hari kiamat di, di surga, demikian pula kursi adalah tempat kedua kaki Allah dan yang lain maka hadis-hadis ini adalah hak ini adalah hadis-hadis yang sahih yang tidak ada keraguan di dalamnya telah diriwayatkan oleh tiqad, yaitu orang-orang yang terpercaya ba'aduhum anba'ad sebagian dari sebagian yang lain, ini menunjukkan Ya bahasanya para ulama dari zaman dahulu, ya mereka berpegang dengan ayat dan juga hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan sifat, ya yang berkaitan dengan sifat Allah swt mereka tetapkan sebagaimana datangnya, tetapi mereka tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk lain. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah sabda Nabi saw, makaulah Nabi saw. Agib Rabbu Naa min kunuz ibadhi, wakurbi ghairhi. Yalur ilaiqum azilina qanizina, fayydlu yadhakhu. Yagamu an farajkum qariibun. Hadith Hasan. Nabi saw bersabda, Rabb kita merasa heran atau dengan pusat dan kedekatan perubahan keadaannya Dilihat kepada kalian Dan kalian dalam keadaan sempit Dalam keadaan putus asa Maka Allah senantiasa tertawa Allah mengetahui bahasanya Jalan keluar bagi kalian adalah Qadib adalah dekat Hadithun Hasanud Hadis ini adalah hadis yang hasan Hadis sekalian yang dinilaiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang dibawakan oleh Muallif yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya dihukumi oleh Ibnu sebagai hadis yang hasan Ibnu ya, dihukumi oleh Ibnu sebagai hadis yang hasan Dan Syekh Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu yang Ibnu ya, yang, yang Yaitu hadis yang Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu Ya demikian pula uh, Al Imam Ibn Majah, rahimahullah. Ya dan beliau, ya tu uh, Al Albani, rahimahullah, menuduhnya hadis ini sebagai hadis yang yang goib. Adapun Sheikh Al Islah, maka seperti dalam uh, kitab ini beliau mengatakan hadithul Hasan. Hadis ini adalah hadis yang Hasan. Sesebutkan artinya dan tadi sudah kita sebutkan. Ya seandainya hadis ini adalah hadis yang Hasan. Ya seandainya hadis ini adalah hadis yang Hasan maka di dalamnya ada beberapa faedah yang pertama adalah penetapan sifat al-ajab bagi Allah al-ajab artinya adalah takjub itu heran yang seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan ya berarti di antara faida yang bisa kita ambil di antara sifat Allah adalah al-ajab ya ini bagi yang menetapkan atau menghubungi hadis ini adalah hadis ya yang Hasan. Tapi bagi yang mengatakan bahasanya di sini adalah hadis yang toif, ya seperti Syekh Al Albani rahmatullah, maka tidak bisa berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan bahawa di antara sifat Allah adalah Al-Ajab Ya, karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Syekhul Islam sendiri di dalam yang beberapa halaman sebelumnya, bahasanya untuk menentukan ya satu halaman sebelumnya untuk menentukan Ya sifat Allah ini kita memerlukan hadis yang sahih yang hadis yang sahih ada yang hadis yang daif ada atau, ataupun hadis yang maudhu' yang palsu ini tidak boleh kita jadikan dalil di dalam menentukan sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, makna hadis ini. Ya, Allah Rabbuna heran terhadap diutus asalan hamba-hambanya. Heran terhadap diutus asalan hamba-hambanya wa qurbi ghayrihi dan dekatnya jalan keluar bagi mereka. Yang turu ilaikum azilina qanitin Allah melihat kalian dalam keadaan kalian azilin Yaitu dalam keadaan susah yang sangat Pada sekelik yang panjang Qanitin dalam keadaan kalian berputus asa Yaitu lama tidak turun hujan Ya tidak turun hujan Terus mereka dalam keadaan azilin Ya dalam keadaan susah ya kehidupannya Demikian pula dalam keadaan berputus asa Dan Allah tahu ya Fayyadul Luyak dan Allah tertawa mengetahui bahawa jalan keluar bagi kalian adalah dekat. Artinya Allah melihat kita dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sudah berputus asa, dan Allah tahu bahwa jalan keluarnya, ia ya kelapangannya ada adalah sudah sudah dekat. Hanya sebentar lagi akan diturunkan hujan oleh Allah swt. Ya Allah melihat kita dalam keadaan, ya Allah tertawa, ya melihat kita putus asa padahal ya hujan sebentar lagi akan akan turun. Itu maksudnya. Ya. Jadi hadis ini, ya seandainya hadis ini sahih yang menunjukkan tentang sifat Allah yaitu al-ajab. Jadi kita tetapkan seandainya hadis ini sahih maka kita tetapkan sifat ajab bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Sifat heran bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa taala. Adapun sifat tertawa, tadi sudah disebutkan di dalam hadis yang sahih Yang bertafakan alaih, demikian pula sifat yang dur, Allah melihat Ini juga ditetapkan di dalam dalil-dalil yang lain Demikian pula sifat ya'lam, ya Allah mengetahui Tentunya ini banyak ya dalil-dalil yang menetuk, yang menyebutkan rasanya Allah maha mengetahui Kemudian hadis yang selanjutnya Wa qawlihi sallallahu alaihi wa لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط قط متفق عليه Ya بلي صلى الله عليه وسلم هاتان سننيا Dilemparkan di dalamnya itu maksudnya adalah di hari kiamat. Senantiasa jahanam dilemparkan di dalamnya itu dilempar di dalamnya siapa manusia dan juga jin. Ya dilemparkan di dalamnya adalah tajalujahanam yukaufiha. Senantiasa jahanam dilemparkan di dalamnya. Wataku lu hal mimazid. Kemudian dia mengatakan dan terus mengatakan hal <supai> mimazid. Apakah masih ada tambah? Ani Jahannam mengucapkan ucapan ini dan Allah Maha Mampu untuk ia menjadikan ia sebuah benda berbicara. Dia mengatakan halim majid. Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada yang dilemparkan ke dalam diriku, yaitu di dalam neraka? Dan Allah Swt mengatakan di dalam Al Quran, yaumanku luli jahanama halim talaki watakulu halim majid. Ya, dan kami berkata. Ya kepada Jahannam, halim tarati, apakah engkau sudah penuh? Maka Jahannam mengatakan hal mimazid, apakah masih ada tambahan? Ini menunjukkan tentang bagaimana luasnya dan besarnya Jahannam. Ya, dilemparkan terus kepadanya manusia dan juga jin dan dia masih mengatakan apa? Hal mimazid, apakah masih ada tambahan? Masih meminta tambahan, masih bertanya apakah ada tambahan Jadi menunjukkan tentang besarnya Jahannam dan sebutkan di dalam sebuah hadis sesungguhnya telah akan didatangkan Jahannam yutaa yauma idin bi laha 70 alfi zimam ma'a akul, ma'a alfa malaik yajurrunaha billahi sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan didatangkan jahannam pada hari tersebut yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar yang akan didatangkan jahannam Laha seba'un na'alfi zimah Dia memiliki 70 ribu zimah Yang dimaksud dengan zimah adalah tali untuk menyerat Ya, tali untuk menyerat Jadi jahannam Ya, ketika manusia di pada masa dikumpulkan oleh Allah ia ya, didatangkan jahannam sehingga dilihat oleh manusia Ya, latarawunna al-jahid Sungguh kalian akan melihat jahid Akan melihat neraka ia ya, akan didatangkan Jahannam dan dia memiliki 70,000 tali penyeret. Na aku disimamin sebaunah al-fimalakin Setiap tali tersebut akan diseret oleh 70,000 malaikat. Ya, jadi 70,000 tali, setiap tali di, di, di, diseret oleh berapa? 70,000 malaikat. Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya Jahannam. Bagaimana besarnya Jahim ya. Dan di sini dia mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta yadaa rabbul 'izzati fiha qadamahu. Sehingga Allah meletakkan itu Rabbul 'Izza, Rabbul 'Izza di sini adalah Allah. Ya Rabb yang memiliki keperkasaan. Sampai Allah Subhanahu meletakkan kakinya di dalam di dalam neraka tersebut. Wafiriyah alaih kadamah sampai Allah meletakkan di atasnya, yaitu di atas jahanam tersebut kadamah u kakinya. Dan ini menunjukkan ia salah satu di antara sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat al kadam, bahwasanya Allah memiliki kaki, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau SAW adalah orang yang paling tahu tentang Allah azza wajalla dan orang yang paling jujur tidak mungkin beliau berdusta dan beliau adalah orang yang paling fasih ya orang yang paling mengetahui bagaimana mengucapkan jadi tidak perlu ditakwil ya dengan ini dan juga dan juga dan dan juga dengan itu ya kita tetapkan bahasanya di antara sifat Allah adalah Al-Qadam Allah semulat Allah memiliki kaki tetapi sesuai dengan keagungan Allah. Ya, dan tidak sama dengan kakinya makhluk Ya Allah SWT memiliki kaki tetapi tidak sama dengan kakinya makhluk Kaki yang sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Azza SWT Fayanzawi ba'tuha ila ma'din Maka jahannam yang sebelumnya masih meminta tambahan Setelah Allah SWT meletakkan kakinya di dalam jahannam Maka terlipat sebagian ke sebagian yang lain Artinya terlipat jahannam Ya, sehingga kedua ujungnya menyatu. Ya, kedua ujungnya menyatu. Kemudian, فتقول, kemudian dia baru baru mengatakan, قب, قب, cukup, cukup. Artinya setelah Allah meletakkan kakinya ke jahannam, baru setelah itu dia mengatakan apa? Cukup, cukup. Tidak meminta tambahan. Sebelumnya dia meminta tambahan. Karena masih belum penuh. Ya, padahal Allah SWT telah mengatakan di dalam Al-Quran, Padahal, kalimat surafika la amlaan najahanam min al jinn latiwannasi ajmain yang telah sempurna. Kalimat ramu sungguh, aku akan penuhi Jahannam dengan manusia, ya dengan jin dan juga manusia seluruhnya. Ini adalah ucapan Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memenuhi jahannam ya. Dan di sini Allah swt, ya Allah swt memenuhi janjinya. Dan Allah Swt tidak menghadap, tidak memasukkan seseorang yang tanpa dosa. Ya Allah Swt adalah Ya Tadz yang maha adil. Yang tidak mungkin Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka sementara dia tidak melakukan dosa. Ya sementara ini jannah belum belum penuh. Sampai Allah Swt yang meletakkan kakinya, kemudian barulah setelah itu jannah mengatakan. Kok, kok sudah cukup sudah sudah cukup. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya, dan ini adalah hadis yang paling sahih. Ya, termasuk hadis yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam, Al Bukhari dan juga Muslim di dalam sahihnya. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang satu sifat Allah Swt Yaitu Al Qadam. Ya, Allah Swt memiliki kaki dan sekali lagi ya kita tetapkan sebagaimana datangnya tidak boleh kita nafikan ya tidak boleh kita ingkari demikian pula harus kita yakini bahwasanya kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluk. Jadi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mungkin sebagian masih ya memahami kalau kita menetapkan sifat tersebut berarti kita ya berarti kita menyerupakan Allah dengan akhirnya kita katakan tidak demikian. Kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya sifat tersebut ya tidak sama dengan sifat makhluk. Tapi sifat yang sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Nah, sudah pernah kita sampaikan contohnya. Ya. Ya seperti misalnya ya dulu pernah saya sampaikan contohnya ada orang yang dia ya, membawa sebuah hewan yang belum pernah kita lihat. Yang dibawa hewan, hewan tersebut dengan karung misalnya. Ya, dan teman kita sudah tahu hewannya bagaimana. Dia cerita kepada kita bahwasannya hewan ini memiliki tangan dan dia memiliki kaki. Baik, kita paham nggak makna tangan dan juga makna kaki? Paham. Ya, kita paham makna tangan, makna kaki kita paham. Tapi apakah ketika dia menyebutkan bahwasannya hewan ini punya tangan dan hewan ini punya kaki, kemudian kita berkeyakinan? Bahwasanya tangannya sama dengan tangan kita? Tidak tentunya Ya kita paham maknanya adalah tangan Dan maknanya adalah kaki Tetapi kita tidak meyakini bahwasanya Tangannya pasti sama dengan tangan kita Namanya sama tangan Ya tetapi tidak sama antara tangan hewan tersebut dengan tangan manusia Ini sama-sama makhluk Hewan adalah makhluk, manusia adalah makhluk Namanya sama yaitu tangan dan juga kaki tetapi tidak sama hakikat-hakikatnya. Demikian pula, ya, kalau demikian adalah pada makhluk, kalau bagaimana antara makhluk dengan Al-Khalid? Ya tentunya sangat-sangat jauh berbeda dan Allah telah mengatakan, Laisa kamizlihi syaih, tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Sama seperti kita ketika kita mengatakan Allah maha mendengar. Yakin enggak Allah maha mendengar? Yakin, karena Allah mengatakan as-sami'ah. Ya Allah mengabarkan, wa, wa basir dan dialah Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Yakin bahasanya Allah maha mendengar. Sehingga kita berdoa, ya baik dengan lirik dalam keadaan sendirian ya Kita berdoa dan kita yakin Allah mendengar ucapan-ucapan kita. Oh iya, yeah. makhluk mendengar atau tidak? Mendengar. Apakah ketika kita meyakini Allah mendengar, berarti kita meyakini pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? tidak sama-sama mendengar tapi Allah mengatakan laisa ka mitlihi syai tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya berarti kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan sifat mendengar Allah dengan sifat mendengar bagi makhluk. Demikian pula kita meyakini Allah Maha Penyayang. Yakin tidak? Yakin. Allah mengatakan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang menunjukkan bahasanya Allah SWT Maha penyayang Taib, ibu kita sayang Tidak sama kita? saya. Ibu kita juga memiliki sifat kasih sayang Kita juga sayang kepada Anak kita, sama tidak Sifat kasih sayang yang Allah miliki Dengan kasih sayang yang kita miliki Tidak sama Ya, Jadi kita menetapkan sifat rahmat Dan kasih sayang bagi Allah Bukan berarti kita menyamakan Dan menyerupakan sifat kasih sayang tersebut Dengan kasih sayang Ma kulukam ya, shalawatullah. Nah, baik, mungkin sampai di situ dulu apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Shalawatullah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bagi yang ingin bertanya, silakan ditulis dengan kertas, dengan e, tulisan yang jelas dan disampaikan ke depan. Nah. Apakah kita toleransi dengan yang mensahihkan hadis ajab? Sementara kita tidak boleh berselisih di dalam usul atau akidah. Iya, apabila ada saudara kita yang mensahihkan hadis ini, ya dan meyakini bahasanya di antara sifat Allah adalah al-ajab, maka kita harus toleransi. ya Karena memang para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Yang dimaksud dengan akidah yang tidak boleh kita berselisih adalah masalah usul ya perkara yang usul tetapi di sana ada perkara-perkara yang yang furu' yang termasuk masalah akidah tetapi bukan termasuk yang usul ya para ulama pasti berselisih di dalamnya maka yang demikian ya kita saling bertoleransi sebagaimana di dalam masalah fikih ya sebagaimana di dalam masalah ijtihad-ijtihadian yang lain ya, di sana ada beberapa masalah yang berkaitan dengan akidah Ya, tetapi para ulama pasti berselisih karena berselisih tentang masalah hadisnya. Yang di antara sebabnya karena e, sebab hadisnya disohi atau atau tidak. Maka dalam e, dalam keadaan seperti ini, ya sama seperti kalau kita berselisih di dalam masalah, ya istighaadiah yang lain. Allah taala alam. Kalau sudah taufan dan keluar dari masjidil haram, apa boleh masuk masjid lagi untuk mendirikan sholat dan lainnya? Boleh, tidak masalah Ya, Lalu Nabi SAW Ketika beliau haji ia Beliau melakukan tawaf wajahnya Sebelum subuh Melakukan tawaf wajahnya sebelum Subuh, kemudian sholat subuh di Masjidil Haram Baru setelah itu beliau meninggalkan Meninggalkan Kota Mekah, ini menunjukkan ya Tidak masalah seseorang ya Setelah tawaf, tawaf ya haji Tawaf wajah, ya ketika haji Kemudian setelah itu dia melakukan sholat di Masjidil Haram ini tidak boleh apalagi masalah tawaf wada' ketika umrah karena pendapat yang lebih kuat Bahawa tawaf wada' ketika umrah ini hukumnya tidak wajib hukumnya tidak wajib dia adalah termasuk sunanul umrah dia adalah termasuk sunah-sunah ketika umrah yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah Ia melakukan tawaf ya maka ini adalah sunnah hukumnya adalah mustahab menurut jumhur mayoritas ulama Ya, senggas adanya kita lakukan bagus. Ya, tapi kalau tidak kita lakukan, maka tidak masalah dan tidak ia mempengaruhi sah dan juga tidaknya upaya yang kita lakukan. Allah taala a'la. Baik, kena la bukannya hey, ya, ya. Apa? Ya. Bagaimana hukumnya orang yang menolak hadis yang sahih? Ya menolak hadis yang sahih ini sebabnya bermacam-macam. Ya mungkin hadis tersebut sahih menurut kita, tapi tidak sahih menurut ulama. Ya sebagian ulama. Maka dalam keadaan demikian, ya ini ya hal seperti ini adalah biasa. Ya dan tidak sampai menjadikan dia termasuk orang yang bermaksiat karena memang yang hadis tersebut menurut beliau adalah Hadis yang doib sehingga tidak Diamalkan oleh beliau dan ini Banyak ya apalagi e, Di zaman sekarang Demikian pulang zaman dahulu ya, Sebagian ulama mengdaifkan dan sebagian yang lain Mensahihkan karena ini namanya e, sanad hadis Ini adalah rezeki ya, Terkadang seorang ulama pergi mencari hadis Dia dapat sanad yang sahih sehingga menurut dia Hadis ini adalah hadis ya. Sahih. Ulama yang lain pergi ke tempat yang lain Ternyata, ternyata yang dia dapatkan adalah hadis yang sanatnya noif ya, Sehingga menurut dia hadis ini adalah hadis yang noif Tidak dia amalkan ya, Ini kalau sebabnya adalah perbedaan di dalam masalah memukul Maka kita tidak boleh yang mengatakan bahasnya dia adalah e, apa berbuat maksiat Atau dia yang menyimpang dan lain-lain Karena memang ya, hadis tersebut menurut dia adalah hadis yang noif di sana ada yang sebabnya karena lemah iman. Kenapa? Karena, karena lemah iman. Tahu hadis yang sahih, ya seperti misalnya hadis tentang isbal, adalah memakai ya celana di bawah mata kaki atau memakai sarung di bawah mata kaki. Hadis yang sahih. Nabi saw. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Ma'as malak bayt falawafinna. Apa yang berada di bawah mata kaki, maka itu di dalam neraka, ya. Ada sahih, ya. Ada sebagian yang menolak bukan karena, ya, menolak hadis tersebut. Tetapi karena lemah iman, yaitu dia tidak mengamalkan hadis ini. Jadi bukan menolak, tetapi tidak mengamalkan hadis karena lemah iman. Ya, sebagaimana kalau kita tahu bahasanya, melihat perkara yang haram tidak diperbolehkan. Bila mu'minina yaudhu min amsalihim. Wahyakul Furujahum katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, Wahyakul Furujahum dan hendaklah mereka menjaga, ya, kemaluan-kemaluan mereka. Kita sudah tahu tidak boleh, tetapi karena terkadang lemah iman kita melihat perkara yang diharamkan. Apakah kemudian dihukumi kita sebagai seorang yang keluar dari agama Islam? Tentunya tidak. Kita lemah iman dan kita melakukan apa? Maksiat. ya melakukan maksiat. Nah, tapi di sana ada sebagian orang yang yang menolak hadis Nabi saw. Yang menolak hadis Nabi saw dan tidak beriman dengan hadis Nabi saw. Maka yang demikian dia dalam keadaan dia ya, bahaya yang besar. Ya, karena hadis Nabi saw adalah bagian dari wahyu. Ya Allah mengatakan mana yang tiangil hawa, in hawa illa wahyu yuha. Jadi dalam dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang dia ucapkan, ya kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan orang yang mengingkari hadis Nabi SAW, dan juga hanya ber, hanya beriman dengan Al-Quran saja. ya Maka dia dalam bahaya yang besar. Dan pada hakikatnya, dia tidak mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyuruh dia untuk beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seperti ayat tadi. Ya wa may yattbi'u ahil hawa inna wa illa wahyu Demikian pula firman Allah, مَنْ ar الرَّسُولَ فَقَدْ ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur al rasul." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian ber, ber, ber, ber, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Dan Allah mengatakan, "Wa ma aatakumur fakhuduhu wa ma nahatun anhu fantahu apa yang datang dari rasul ambillah dan apa yang beliau larang hendak kalian berhenti dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kewajiban kita untuk berdalil dengan Al-Qur'an demikian pula berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nah saya punya teman rajin berpuasa tapi Berbuka puasa selalu sebelum adhan maghrib Menurutnya sahababila matahari mulai tenggelam Ya memang ukurannya adalah tenggelamnya matahari Kalau sudah tenggelam matahari Maka kita disarihatkan untuk Berbuka puasa Ya dan di zaman sekarang ya, Dan ini ditandai dengan adhan Ini ditandai dengan adhan Apabila sudah adhan maka Berarti sudah tenggelam matahari Ya apabila sudah adhan maka sudah tenggelam matahari. Oleh karena itu Al Muadzin ini dia membawa amanat. Ya, dia adalah orang yang diberikan amanat. Jangan sampai dia Adzan sebelum waktunya. Ya, jangan sampai dia Adzan sebelum waktunya. Ya dan kasus di sini Allah Taala alam yang mungkin saja dia melihat matahari sudah dia tenggelam sehingga uh, dia berbuka. Ya dan ini disyariatkan. Memang demikian. Kalau sudah tenggelam matahari maka boleh seseorang untuk berbuka. Allah Taala All Selanjutnya ada pendapat sebagian Yang sinan adalah haram Bagaimana dengan hal ini Ya Nabi SAW Ketika beliau masih hidup Banyak diantara keluarga beliau yang meninggal dunia Dan beliau SAW telah Memperlakukan jenazah mereka Sesuai dengan yang disyariatkan Dan beliau Orang yang sangat sayang dengan mereka. Di antara yang meninggal adalah Khadijah. istri beliau yang pertama. Yang meninggal ketika beliau masih di kota Mekah. Dimikmatullah Hamzah, paman beliau yang meninggal ketika perang Uhud. Ketika putri beliau, yaitu Zainab, Bukoyan dengan Umu kosong juga meninggal ketika beliau masih hidup. Adapun Fatimah, maka meninggal setelah beliau SAW. Jadi, kalau putra beliau, dua adalah dari Khadijah Yaitu Qasim dengan Abdullah dan Ibrahim putra beliau dari Maria juga meninggal ketika beliau masih hidup. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengurus jenazah mereka dengan sebaik-baiknya dan beliau sangat mencintai keluarganya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ia tidak melakukan ia amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh sebagianan yaitu mengadakan disanya di sana ya acara pada hari yang ketiga atau hari yang ketujuh atau hari yang keempat puluh dan seterusnya mengundang tetangga mengundang teman ya bersama-sama makan demikian pula yang membaca Al-Qur'an untuk dikirimkan ya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk sebagaimana dalam sebuah hadis, Muqayrul Hadi Hadi Muhammadin SAW dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? petunjuk Nabi SAW dan Allah mengatakan dan apabila kalian mentaati dia maka kalian akan mendapatkan petunjuk ini menunjukkan bahasanya orang yang ingin mendapatkan petunjuk Maka dalam dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW Yang beliau juga mengatakan Alaykum bisunnati Masunnatil khulafai rasyidin Al-mahdiyin amin ba'di Abdu alayha bin nawajid Indahlah kalian berpegang teguh dengan sunnahku Dan juga sunnah para khulafai rasyidin Yang mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian boleh mengatakan Abdu alayha bin nawajid Indahlah kalian menggigit Sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian Kalau kita ingin menggigit sesuatu dengan kuat Maka kita gigit dengan gigi geraham Beli mengatakan Abdu' alaiha bin Nawazid. Indalah kalian ya Menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian Yang menunjukkan tentang pentingnya dan wajibnya Kita berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW Dalam segala perkara di dalam agama kita Baik di dalam masalah akidah yang baik di dalam masalah ibadah Baik di dalam masalah muamalah Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Dan Allah mengatakan Laqada kana lakum fi Rasulillah Uswatun hasanah Ya sungguh dari ya. Rasulullah SAW apa? Uswat hasanah Iaitu teladan yang baik Bagi siapa? Limang kana yamdulillah Wal yawmal akhirah Wadzatallaha kathirah telah dan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan juga hari akhir. Jadi barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan baik, ingin datang di hari kiamat dalam keadaan baik, maka adalah dia meniru, washiaba, meniru Rasulullah s.a.w. Ya, dan ini adalah ciri orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan juga orang yang berzikir kepada Allah s.w.t dengan tikir yang banyak. Dan Allah s.w.t mengatakan, kalau In kum Tumpahibun Allah, fatabi'oni yubibakum Allah, wajithilah kum dunyakum. Katakanlah seandainya kalian benar cinta kepada Allah, maka dalam kalian mengikuti Aku, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Ya, dan ternyata beliau SAW tidak melakukan amalan seperti ini. Itu yang dinamakan dengan yasinan atau dinamakan dengan tahlilah. Ya yang beliau lakukan sederhana. Ya. Pertama, beliau yang me me memandikan sesuai dengan syariat. Kemudian mengkafani sesuai dengan syariat. Kemudian menyolatkan Kemudian setelah itu menguburkan ya sesuai dengan syariat. Dikuburkan ya kemudian ditinggikan tanahnya setinggi satu jengkal, kemudian ditaruh batu di arah kepala. Kemudian setelah itu beliau mendoakan yang mendoakan supaya Allah mengampuni orang yang dikuburkan tersebut dan supaya dia ditetapkan di dalam menjawab apa pertanyaan malaikat itu saja yang beliau yang beliau lakukan kemudian setelah itu kalau ada yang ingin takziah ya silahkan takziah ketika bertemu dengan keluarga mayit ya kalau ketemu di jalan maka takziah di jalan kalau ketemu pas di kuburan maka bertakziah di kuburan apa yang dimaksud dengan takziah Ya mendoakan dengan kebaikan Demikian pula yang menghibur dia dengan ucapan-ucapan yang baik ini namanya ta'ziyah yang menghibur orang yang ditinggal atau dia datang ke rumah silakan ya silakan datang ke rumah dan mendoakan dan juga menghibur dia kalau ahlul mayyit atau keluarga ingin dia memberikan hidangan karena memang ada tamu silakan karena memang ini keunggulan hadis kita diperintahkan untuk menghormati tamu kalau ada tamu yang ta'ziyah kepada kita yang memberikan minuman, ini perkara yang ma'ruf, tidak masalah. Tapi yang dilarang adalah sengaja membuat acara, yang di waktu tertentu, mengundang pada waktu tertentu, yang kemudian, yang bersama-sama melakukan ritual tertentu, maka ini tidak penat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.